Välkommen till podcasten Sektion G, en podcast om Rögle. Segerpremiären mot Linköping med 6-4. Efter två stycken tvåmåtsskyttar. Simon Ryfors och Dennis Everberg. Ehm, ja grabbar, nu är det igång. Äntligen uh -huh. säger jag bara. Som, eller var det är att som sa det? Äntligen! Johooo, uh -huh, säger jag bara. Ja, det var... Jag tyckte det var rätt så stabil seger igår faktiskt. Siffrorna visar väl inte riktigt, tycker jag i alla fall. Men det hade ju inte Bert Robeson... Vi hade inte samma syn på det, men... Ja, vi är väl kanske båda två. Vi har inte samma glasögon heller. <laughs> Nej, Tack. exakt. Han har inga. <laughs> ja, om vi kör en liten analys. Vad... är? Om vi ska låta Jens börja idag lite kanske. Brady Ferguson har uh, steppat ut. Det måste jag först säga. Jag tyckte han så riktigt bra ut. Gjorde många bra prestationer. Han var ju milsvigt bättre än han var tidigare. Sen går jag inte säga att den Templin har inte varit dålig, men han var ju magnifik igår. Uh, Det var likadant Gellinas... Uh, ja, man vill inte stå vägen för en skott, men han är en fälthärre. Dominerar. Ska vi säga det är de på sig, måste man säga var fantastiskt duktig Det är en alltid, alltid, en liten ja. maskin. Absolut, jag eh, håller med. Jag kan ju säga, eh, den femman, andra femman eller vad de nu vill kalla den. Eller första femman med Everberg, Pallola och Så alltså, Där visar de sin klass igår. Alltså ja. Tambellini och Everberg, alltså, det, det var magiskt igår. Nu visar de här våra, våra stjärnor att nu är det dags, nu kör vi igång. Han måste ha det bästa snittet över i SL, Tamberlini. En match, fyra poäng. Den är, är det, det är snittar fyra poäng på match, det var rätt kej då. Det är lite Olle Liss varning. <laughs> ja, det är, kan för fan, inte jämför han med Olle Liss. Det går upp. Poängmässigt. Ja, ju, kanske. Nej, det. Det var bra tycker jag. Ska vi ta det som är dåligt också, eller? Ja, det får vi väl också göra. Det måste vi. Vi kan inte bara berömma dem ju. Ja, 50 personer på läktaren skandal. Det skulle ha 5 000. Men det kan vi inte råda på. Det är det första. Ska vi, right. ska vi titta på laget i sig? Det som jag är lite förbluffad över är att både Johansson och Davis Post och Bondesson är utanför laget. Eh, samtidigt som, men det har väl någonting annat. Craig Shearer imponerar fortfarande inte, som Jonsson. Det där jag ser honom var att han sköt i vår bröst. Han har för den i rätt anonym tillvaro också. Så det kan vara bra att man inte syns så mycket. Men... Nej, man ska ta Johanneson där som inte spelar någonting. Alltså, nu är det ju helt annat för honom. Förra året kunde han göra en, två, tre passningar fel på matchen där. Nu, vet du, nu har han ögonen på sig, nu ska han steppa upp. och Sådana grejer är att ja, kanske du har levererat det som vad så vill, så så är det. Så är det säkert. Och så därför tror jag han sitter nog på den platsen av en anledning. Men det behöver inte alltid heller vara negativt, för det kan också vara bra, för det kan spåra också och få känna så här oh, nu måste jag steppa ut för att få mig en plats i laget. Det är bra att ha en för bra konkurrenssituation än för dålig fel, men alltså att man, man har en konkurrenssituation och det har vi ju både på förvärrssidan och backsidan och även överlag på alla positioner. Äh, och, om vi tar den egentligen till och snackar sen går ju närmatt man väl ändå att äh, Lavoie har en plats inte ens är i han Man kunde inte erbjuda en plats i högre upp i Och så då, då var det liksom bara till skepparen. För annars blir det lätt politik att man får spelar, varför i tredje, fjärde kedjan och man får inte utrymme och hon får ingen speltid. så slapp man alla de diskussionerna och allt. Kommer hit för att leverera ja, Det är tufft Så är det och det, är, det är nog lite så det var också De tog beslutet att uh, vi kan inte Gebära det han kanske själv ville Och då var det måste vill, om att Bryta, bryta kontraktet I fredskväll mm. Mm. Och det måste ju ställas krav På, på att kunna Lyckas alltså, Det är liksom ändå högsta scenen måste ställas krav och klar, alltså, man inte in då det är som ni säger Och Liksom kan få avsluta kontakten. Ja, det kommer säkert bli fler Jag är helt övertygad Det är ju andra som ligger lite i farzonen också Tror jag, så att I alla fall en Men ja, vi får se vad som händer Ja, men det, det alltså, Jag tycker ändå att, att Det skickar ändå en sorts positiva signal Att de är rädda att ta obekväma beslut Att Vilket äh, lag Annat lag kan bara vilja att behålla en sån kille Liksom blir man med så på annars, kan man tycka. Ja. Giv en på annars. Ja. Eh, sen är det här med att snacka att det eh, är supertalang eh, och sånt. Ja, det, talang är det i alla fall. Eh, supertalang är väl egentligen en sån som Elias Pettersson. Så att sen eh, om det är en supertalang. Ja, kan vara en supertalang för Rögle, men ja. Nej, ja, helt enkelt. Det eh, han levererar inte som rögl ville och då valde rögl att bryta kontraktet. Så, så det börjar ju Rafa Lovas korta sessioner över rögl över. Så var det. Alltså jag yeah. från matchen, igår har jag egentligen bara ett ett enda namn att säger och det är Adam Tambelin i sin party. men alltså jag, jag kan inte riktigt släppa hans, alltså vad han släppar upp, vad han, vad han, alltså det är, det är ett härligt att se från att, från att liksom Visst, han presterar på första också, men inte på riktigt som man trodde. Och sen bara stämmer rakt. Alltså, första man bara gå in och leverera. Ja, fullbordsproffs. Mm. Eh, det är väl lite så de agerar. Eh, det är som samma som Eveberg. Eveberg sa ju nästan rakt ut förra säsongen på första att eh, jag gillar inte det här med träningsmatcher och sånt. Det är, det är bara jobbigt och tråkigt. Men, eh, ja. Det ser ju vad han också visar. jag då ska ändå veta att Everberg är nästan alltid bättre i slutspelet än i, grund, i seriespelet. Så att, ja. Äh, ja. Ja, okej. Okay. Ja. Öppnar äh, Everberg som han avslutar säsongen med varje han år i år så ja, då kommer jag att vara mer än glad kan jag säga. Och Timmelin, alltså han ju, det är inte bara att han var bra på de poängen han gjorde, han var ju bra hela matchen. Han gjorde ju väldigt många bra saker hela tiden. Det får man inte glömma. G Speciellt giftig powerplay. Alltså se powerplay. De har någon väl få igång powerplay. där vad de får en pucken. Ja, får de bara in pucken i zon så blir de giftiga. Och sen får vi inte glömma, glömma tredje länken i den besättningen där. Det är ju mm. Olle Pallola. Och eh, han var rätt fas så igår. Cykl det så Nej, ah, ja. sikkert hemjobb gjorde det. Bland annat eh, vissa böterna. Det... Ja, vi ska ju inte höja dem till sjuarna. Vi slår ju ändå bara <laughs> Men det var en mycket bra premiär. Helt klart. Ja, vi var i alla fall inte HV. Vi får tänka positivt. Ja, exakt. Eh, så är det. Eh, något. Ska vi, ta, ska, ska vi... Ja, men den stora snackisen. Ska vi släppa bomben direkt? Vad är den stora snackisen? There's att det några... är igen. Ja, exakt. Oh, Nej, den stora snackisen är ju Cody. Enligt uppgifter till På den så ska Cody vara klar för en comeback i Rögle dock bara någon månad. Och då har jag en liten fråga att ställa till er. Jag har mitt svar. Jag har tänkt om lite. Är det bra att han kommer in? Eller är det dåligt? Vi har haft den här diskussionen lite innan. Men tänkte nu är den lite mer aktuell. Jag kan eh, köra mitt att jag eh, tyckte innan att det var bra. Eh, men jag är lite, lite negativ till det nu. På grund av att vi har ett eh, fantastiskt Pepe. Han kommer in. Ska han kom, komma här nu så kommer han gå in och ska spela PP. Ja, då får de bara tänka om igen och spela med honom. Sen, när han försvinner Ja, då ska vi återgå till det gamla som vi hade Innan på försäsongen och början av säsong, äh, säsongen eh, Så att Jag eh, det, Jag är väldigt skeptisk så, Om vi ska ta emot honom Ja, det är ju så med alla korttidslån Eller nysvarv eller vad som helst att Rör ju om i gruppen och skapar en obalans Eller så mm. det är Den enda fördelen kan jag säga att han har fått äh, in i gruppen och träffat de flesta killarna innan Så att jag tror att det ska kunna funka smärtfritt sen att han kommer att ta en stor roll. Ja, det kommer han att göra. Äh, men vi har samma situation med Nils och jag Ni tror kanske att han ska vara kvar. Jag tror att han kommer att ta plats i Rekord. Vi glömde att säga att han var också magnifintruktig bra i år. Han har haft bra på hela förslaget. Han tar för sig på ett annat sätt. Gillen är duktig på att lyssna och ta till sändning informationen och informationen från tränarna och från sina... Liksom, så att han blir bättre och bättre. Så jag tror att vi kommer bland och jag tror att vi ska ta emot Cody och vara glada över de matcherna vi kan få se honom. För att han är en artist, en där artist faktiskt. Ja, jag är lite inne på ditt spårvaka, jag tror också. det kan bli Jag är lite två, alltså två delar rättare sagt. För att, visst, som Jens säger så är det ju jäkligt roligt att kunna få se här. Och jag tror att det kan hjälpa Rögle och alltså, släppa upp ännu mer. Men, så är man inte den ska vara med hela säsongen. Men kanske det blir 5, 6, 8, 2, 7 om vi pratar om månader eller något sådär. Och grejen är då som, då ska man ändra sitt spelstil. Kanske han ska in i en kedja. Man får splitta på någon annan kedja och så ska man anpassa sig till det. Och sen när han försvinner så ska man gå tillbaka till det gamla igen. Det kan vara lättare att fortsätta spela som man gör nu. Och spela in sig, spela in kedjorna. De lär känna varandra. Man får en sammanhållning i kedjorna och liksom bygga på det istället. Mm. Ja, men det där är ju alltid skalor så det blir ju in och ut och spelar hela tiden så jag tycker att det ska vara... Vi, vi kan vara nöjdående för mig med honom och ha henne lite tag och få jobba lite med honom och... Ja, jag, jag, jag tror att det är... Rent äh, artistmässigt så tror jag att det är för serien tror jag att allting är bra sen, jag kan förstå vad ni menar för lagets skull och så. Men jag tror att de, jag tror att laget klarar av det. Ja, det får vi ju tiden utvisa och se. Eh, sen hade vi bara en kort grej det gör tackling, men vi väljer i podden idag att inte kommentera så mycket om den åt kommer efter att vi har fått beslutet och hans eventuella avstängning. Det var väl helt okej okay med er, att vi gör så grabbar. Absolut, det känns ju lätt att diskutera det då. Ja, exakt, så är alltså. det. Jag skulle därmed kunna tänka mig att jag mig till att brömma domarna. Jag hoppas att den här nivån kan hålla i sig. Det känns, känns som att de är konsekventa. I mycket utvisning hackar sönder och spel kan man säga. Men det är ju inte domarnas fel att, att spelarna går runt och slaschar och hakar och så. så att, jag vill se den här nivån och den här, både på spelet och på domarbedömningar och domarnas prestation resten av sången så kommer jag bli riktigt nöjd. Ja det kommer jag också. Till och med Everberg som läste jag tidningen att han var nöjd med detta. Om man kan hålla det här så blir det bra. Mm. Så det är väl lite roligt fick en av en vän här. Han sa att tänkte ni på i matchen igår, utvisningen av Rögle fick att det var en och samma domar som tog Rögels utvisning. Var det så? Ja. Och det är lite intressant. Sen vågar jag inte säga vem namnet, eller riktigt vem domaren var. För att jag, jag visste inte han heller Men eh, han så att eh, Ja, han nämnde namnet Men det behöver vi inte Men lite intressant Hur kan komma sig egentligen alltså, man Ja, om så. det är tillfälligheter Eller eh, vad det är maklora. Det är ju tillfälligheter, det är ju det mm. Ja, det måste vi ju tycka Och tro ja. Så att eh, Ja, eh Ja, det enda jag tänker med, med utvisningen så, Alltså det är väl för att som sagt Spelarna inte är så vana För det, det hackar ju sönder De lite Ja Det är möjligt Sen en liten grej bara innan Med Adam som tackling Vad han ska göra där Har jag ingen aning om uh, Han är överten Han har inte spelat någonting på försäsongen Tacklingen är och marsstraffet, är där är det ingenting att diskutera. Det är, det är så idiotiskt. Han behöver inte in i den situationen. Han ska inte in som tredje, man tycker inte jag heller. Nej. Ska ni, ni tre igång med så vi ska diskutera det fast vi kommer överens om att vi skulle vänta till <laughs> nästa avsnitt. Det, ja, det, men då kan du, vad tycker du Jens <laughs> Nej, jag, jag håller mig konsekvent. Jag har vaktat domen så jag kan få ja, var... ja. Så gör vi. Eh, vi, har ni något annat, grabbar, På eh... vi kan ju lyfta Joel Kjellman. Han är ju blivit ut från att Tror ni att en liten till, till reglerar att han stannar i förkvarnsta? Mm. Ja, han stannar i förkvarnsta. Ja, jag har, fått, anplats, lite anplats. För... Nej. Jag har ju fått lite förklaring. det här med varför visst de går, många klubbar som går eller spelare som går till allsvenskan? För vad jag har förstått så har SHL beslutat eller att de inte tar in korttidskontrakten nu så, Ja, Så det är därför många spelare hamnar i Allsvenskan, för Allsvenskan har inte tagit det beslutet. Så att eh, enda chansen att man kan förlåna spelare från Allsvenskan som är och spelare typ Lillegren, det är ju att SHL blir nedstängt. Eh, då... Eh, kan det bli skönt, men ingenting annat. Det blir en liten lockout. Hur det 0 det? Vi satt 0-4, det var den där Peter Forsberg eller de kom till eh, SHL, eller Elit-serien. Kan det ja. då Det kanske blir lite samma stycke om AL inte skulle komma igång. Ja. Det blir klubbarnas marknad. Eller kan, vi diskutera, kan vi konstatera, så ser vi redan nu, att det är många spelare som får gå ner i löd för att kunna få ett kontrakt. Ja så är det Inget annat på premiärmatchen Nej för det är bara att man längtar till nästa match igen Alltså för att det var riktigt kul att se Det, det är kul ja. att vara igång igen Man har ju varit lite svältfödd nu När det tyvärr varit corona och så mm. Men det, är, det ska bli kul nu när det verkligen är igång Ja roligt att höra De var 50 stycken på läktaren Men de försökte ändå hålla igång och skapa stämning Det tycker jag är hedrat om att det är riktigt skoj väldigt riktigt bra jobbat. Mm. Det känns ja. lite som en bortamatch i Kingsrydde, utan annat så på försäsongen. Det som att ha är ett gla 50 glada själar som är där och stöttar laget. Mm. Så är det. Eh... Juniorkollen, lite. G20 har startat serien. De har börjat rätt så ja man bra. Två vinster var vi i sadden och fick förlust igår mot HV71 efter straffar. Men där är lite andra grejer som har hänt. I fredags så skadades en rögle spelare allvarligt. Han fick en skridsko över handleden. Han har opererats i helgen två gånger. Och eh, enligt rapporterna så har eh, operationen gått bra. Så eh, tyvärr blir han borta ett tag men eh, han eh, mår bra efter omständigheterna. Det är det viktigaste. Ja. Ja, precis. Så att, eh, Där ser det ljust ut. De spelar väl, ja de börjar väl nu. Halv tolv möter de Södertälje. Tyvärr så kan jag inte säga att ni ska ut för podden har redan avslutar När hemma-tunnan slut. slutar detta släppt och sen får vi inte komma ut. Lite synd. Eh, några andra tankar boys. Det är ju inte så långt avsnitt idag. Men eh, det behöver det ju inte vara heller. Nej det är viktiga här är ju de uppgifterna vi har fått i podden ju. Lägg ut, lägg ut. Cody kommer hem. <laughs> ja. Det, det, var blir, det blir jag alltså citatet på avsnittsnamnet, blir det nu Jens? Ja, det är gott. <laughs> Exakt, så är det. Eh, ja, vi eh, kommer väl eh, så snart som möjligt när vi får ett besked om Adan Nedströms dom och eventuellt mer info om Cody eller eventuellt kanske ett nyförvärv ersättare till det Rafael Lavah vem vet så att eh, håll ut här kommer garanterat ett avsnitt kanske till kommande vecka har det gått så mm. länge favorit